якщо зможеш. Коли ми зазвичай позичаємо гроші, коли неспроможні без них обійтися, ось владнаємо справи і віддамо. А в бізнесі навпаки. Якщо не в змозі обійтися без чужих грошей, тричі поміркуй перед тим, як позичити. Може, справа не така вигідна, як здається, а якщо легко впоратись і без чужих грошей, сміливо позичай. Бізнес Ярослава. Ярослав був найбагатшим з-поміж друзів. Він володів тисячою доларів, яку вклав у справу. Протягом першого дня тисяча доларів перетворилася на дві. Оце й справді багато вирішив собі Ярослав. Використаю, но я тисячу один долар. Так він зробив цього дня, так робив і всі наступні. І ось що він отримав. Нуль. Якби Ярослав витрачав не по тисячу одному долару, а по тисячі, то його бізнес, подібно до Миколиного, йшов би не розвиваючись. До того ж, за рахунок великого початкового капіталу, Ясик забезпечив би собі дуже пристойне життя. Але варто було перебільшити витрати на один єдиний долар, і бізнес загинув уже на одинадцятий день. До речі, Ще десь на шостий-сьомий день Ярослав ще міг вважати, що все гаразд. Грошей було практично стільки ж, скільки й на початку справи. Ясик збанкрутував, тому що порушив третій і головний принцип розвитку бізнесу. Капітал, вкладений у справу, ніколи не повинен зменшуватися. Якщо капітал зменшується, скоротіть витрати. Не допомагає – будуйте свій бізнес якось інакше. У найскрутнішому випадку – згортайте справу, рятуйте гроші та шукайте новий бізнес. Капітал, який зменшується, наче машина без гальм. Трохи про рекламу. Добре, коли на ринку існує конкуренція. Багато різноманітних товарів, якісних і за пристойну ціну. В умовах конкуренції жоден продавець за його не попросить Але погано, коли на ринку є конкуренції Десятки сортів сиру, сотні марок кефіру, тисячі різновидів цукерок Нелегко обрати серед великої кількості докладних товарів якийсь один Розповідають, що давнину у Франції був філософ Буридан Якось він зробив так Кинувши на землю на певній відстані один від одного два жмути сіна І залишивши поміж ними свого віслюка пішов а бідний віслюк залишився стояти між ними, так довго не міг вирішити, який з'їсти першим. Минали години, дні, а віслюк так і не міг вирішити, з якого ж йому почати. Так і помер з голоду поряд з їжею. Зрозуміло, люди розумніші від нещасного віслюка, але й для них вибір буває заважким. І ось ті ж самі фірми, які випускають товари, почали у різний спосіб полегшувати вибір людям. Вони почали рекламувати свій товар розповідати, чим він відрізняється від товару конкурентів. Отже, запам'ятаємо, реклама – дії спрямовані на те, щоб привернути увагу покупців до товару. Перші рекламні оголошення з'явилися ще в стародавній Греції. Красномовні та розлоги їх писали просто на стінах або вішали в багатолюдних місцях. Минали віки, оголошення загалом не змінювалися. А коли з'явилися перші газети, то перемістилися на шпальта газет. У ті часи газети були маленькими, розміром в один аркуш. Та й коштували копійки. Пам'ять про це залишалась у назві газета, назва найдрібнішої монети у Венеції 500 років тому. ХХ століття все змінило. Газети почали з шаленою швидкістю збільшуватися за обсягом. Вони почали складатися з восьми сторінок, потім 16, потім з 32, і за невеликий час деякі з них розрослися до сотні сторінок. До того ж вагу всього матеріалу в них складали саме рекламні оголошення. Наразі з'ясувалося, що велику газету люди читають не довше, аніж маленько, а довгі рекламні тексти не читають взагалі. Оголошення почали худнути. Один абзац, потім два-три речення, єдине речення, і нарешті якось вражені читачі побачили порожнісіньку газетну сторінку. На ній не було жодного слова, тільки у куточку притилився невеличкий малюночок «Товарний знак фірми». Оце так реклама. Жодного слова, а зміст неабиякий.